Врешті всідається в дідових ногах, затихає. По хвилі починає муркотіти, наче котик. Він бавиться китицею на моїй шаблі, легенько двома пальчиками погладжує на шаблі. Очі у нього приплющені, губенята розтулені. Рудий, вицвілий чубок спадає, аж до покропленого муратинням носа. І мене ніби вкололи в серце, кілька гарячих крапель упали на нього, Боже! Як мені хочеться отакого от хлопчика, аби притулився до моїх колін, аби провести долонею по його чуперові. Не судилося. Судилися мені шабля, яку він погладжує, темна ніч та глибокий байрак. А панасикові хочеться шаблі. Злий насміх долі. Вернувся в Кагарлик, кілька днів не виходив з хати. Думав, може купити десь хутір. Завести баштан, пасіку, одружитися. На кому? Полюбити більше не зможу, нікого, та й жити тут мені не дадуть. А життя тим часом плинуло своєю вічною рокованою дорогою. Плинули човни по Дніпру, їхали чумацькі валки з пшеницею, кавунами, рибою, везли на продажу Московію та Польщу. Тільки я не їхав нікуди і не знав, куди їхати. Від'їхали з міста одні рейтари, прийшли інші, з ними приїхали ще аксюнзи та старости, орендарі та лихворі. Свої кляті, а чужі клятіші подвійно. Польська варта стоїть у замку, польські наглядачі ходять по базару, встановлюють ціну, карають тих, хто не схиляється перед ними голови, одводять очі одних, хто їм низенько вклоняється, дає відкупного. Сироти та вдови, «По всім світі сироти і вдови, а тут і вони обкладені чиншим, і старцювати їм заборонено. В польській державі немає бідних. Я знав їх майже всіх, нужденних та згорьованих, і на відраду власної душі знайшов, як мені здалося, добрий клопіт. Закупив кілька хур з біжжя, і вночі носив та клав на сиріцьких та вдовині призби мішки з житом та пшеницею, і втішався тим». А особливо чутками, що в місті появився невидимий святий, котрий опікується бідними. Але й те мені обридло. Та й зрозумів, що відрада невелика, всіх бідних хлібом не нагодуєш. Тим мусить клопотатися уряд, але ж він чужинський. І йому байдуже, скільки вимре нашого люду. На той час мені згадалися мої борги, і я вирішив розрахуватися з ними. Я щось перечував, про щось здогадувався, нічого не знав, і вже щось знав. Виїхав сам, без кучера та зап'ятника. Мені не потрібні свідки. Зустрічаючись з панами, говорив про податки, про сеймові вибори, про непокірних хлопів. Бачите, і в мене втік хлоп, кучер, доводиться правити кіньми самому. Насправді ж з сей сторони хлопи рідко». Куди втечеш? Всюди стоять польські застави, польські роз'їзди, всюди польські пани, польські порядки, а за Дніпром такі ж порядки, московські. Гараздують там круто, не шкодують лози, канчуків, диб, вузаків, колодок, зашморгів, не думають і про завтрашній день, намагаються вичавити все сьогодні до останньої краплі. В одному селі бачив трьох посполитих, забитих у колодку, посаджених у став. п'явки пообліплювали їх, холод доймав до кісток. Навіть звільненим їм недовго топтати ряст. В іншому селі людей везли на гарбі в залізній клітці, неначе вовків або ведмедів. І скрізь в потоках посполиті молотили хліб, але не свій, а панський. А свій догнивав у копах. І над тими молотниками стояли ще одні молотники з канчуками і молотили по плечах, ребрах, спинах. І гірко та дивно, що ті другі молотники також з наших. Справні посіпаки виходять з нашого брата-козака, та й з посполитого не гірші. Мабуть, ніде в світі немає щиріших перекинчиків, як українці. Він тобі й белькоче по-чужому, і вдає, що по-своєму не розуміє, і подякає йому чужі кращі, і чужі закони мудріші. Ото тільки паляниці наші та ковбасу і мед зуживає зі смаком. Він же й пісні свої забув, і стежки до рідних могил не пам'ятає, і аж репається, обріхуючи власних предків, запльовуючи своїх богів та розтоптуючи відвічні предківські звичаї. Горинам, сором і ганьба. Одначе всякому терпінню є межа, Зріє, не наче в пригасному багатті іскропомсти. Ви бачили, як те стається? І день і два лежать з вуглілі обапали. здається, то вже тільки купа вугілля та попелу. Не видно ні димку, ні жодної іскорки. І враз спалахне гострою свічечкою вогник, а далі бурхоне полум'я, загогоче, засміється, і шкваркне от низу доверху сосна, яка стоїть поруч, і загуде, зареве по всьому лісі. Я ловлю ті іскри в очах, той прихований гуркіт у словах. У корчмі у веселій долині сидів я з поставцем біля скляного ведмедика з Слив'янкою і присіло біля мене кілька козаків, і один з них упізнав мене. І розбалакалися ми, і повідає він, що в чорному лісі на інгульці збираються козаки, та всілякі втеклі сіромахи. День і ніч не вмовкають там ковальські молоти, Перековують коси на шаблі, а серпи на ножі. Незабаром туди прибуде і бурий з січовиками, А може і не дай вода. І задзвонять тоді козаки в ті шаблі, І грізно зарокочуть бандури, І мідні сурми заграють бойовий склик. Поїхали козаки, а я довго сидів край столу. Існувалися в моїй голові думки, І поставало в думках все моє життя, ці кривди та печалі, надто цього останнього іркого року. І одрубано обривалися всі мої стежки всі дороги. Шукав я своєї дороги увесь вік, шукав того істинного, великого і праведного, задля чого маю жити, та так і не знайшов. На якому воно полі, на якому шляху, на якій дорозі, земній чи небесній. Либо нині знаю той шлях, ту дорогу,